Allahi r-Rahman r-Raheem, alhamdu lillahi rabbil alamin wafdalu s-salati wa tammu taslim ala khairi khallqillahi ajma'in Nabiyehina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih waman tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin shikua isti n-druwer filimisht Allahuna fal ndruwe batem pritim dhim dha fali karkoim lavda'ta dhe bekimet Allahut t'chofshin bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bifamilnat i shokat dhe të gjithë ata që jenë djekin këtë rrug dheri në ditin e fund të kësa i bote. Mirë sa komi përsin të akimin e radhës në emision tonë që ka thot feja. Dhe në fillim të këti emisioni me leni që të përshëndes, me përshëndetin e ngrat dhe të bukur islami, assalamu alaikum wa rahmetullah. Jemi duke folur dhe të tëtë të, në emision të kaluara për përgjigjën e madhe që ka të të feja në lidhje me botën e artëshme, me ahiretin. Edhe sonë të do të vazhdojmë lidhë me këtë temë. Në takimin e fundë dhe që ku në ruar, kemi përmendur disa gjera që kanë të bëjnë me jetën e vareza. Dhe kemi përmendur se njeri u kur të vdes dhe vendoset në varën e ti, nuk është një hudhje e ti në varë, por është një fillim për një jetë tjetër që dëlon nga jetëa që ishte më herët, por me gjithët a i vazhdojnë më tutje me një jetë. është e vërtet se është jetë shpirëtrore dhe jo fizike, nga se trupit tashme fillon që të tretët dhe do të të shkaterohet, por shpirëti ti mbetit i pavdekshëm. Dhe vazhdojnë më tutje me një jetë të posaqme, si kërshëna e ka përmanë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem. Kemi përmandur në gjithashtu një mesion e ka luar, shikuas në ruar, se njëri ju duhet që ti garantën vetës e ti një jetë mirë të lumëtur, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, por edhe në vareza. Allahu Gjalli Waala thot, inë në ebrara la fi naim, wa inë në fujgjara la fi gjahim. Allahu Gjallahu alë, thot, njerës e devatshëm, inë në ebrara, le fi naim. Njerës e devatshëm janë në knacid vazhdoqshme. Djetarë i njëri më në qajmë alë Gjauzi, rrë hajmu Allah, thot, njerës e devatshëm, njerës e mirë, janë në jetë të mirë vazhdimishtë, në këtë botë, në vareza dhe në botën tjetër. Gjithë mund janë kështu. Wa inë në fujgjara le fi gjahim dhe kriminalit dhe makatarët, jan në një jetë cikletshme, në një jetë të, të vështirë dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me botën e ardhshme, por ata janë kështu edhe në këtë botë, edhe në Varreza edhe në botën tjetër. Prandaj ne duhet të synojmë të arrijmë një kënaqi, një lumturi, një jetë të mirë që nga kjo botë që të na përcjell pastaj edhe në jetën e Varreza. Ne kemi përmendur se në Varreza do të pyetemi për tri pyetje madhore kosh ërzotë të jëtë, cila ka qenë feja jote, dhe kosh është kënëri që kemi dërguar të kjo, do të qëfardim për Muhammedin, sallallahu aleyhi o sallem. Aja që duhet të lason të për te, ka të bëj me tri pika, të cilat, e ndihmojnë besimtarin që të i siguran vetë së ti një jetë më të mirë në vërreza. Për endajnë takimin e kaluar, kemi folë për jetë në vërreza, do të të në kuptimin e fakteve, argumenteve që flasën dhe dë dëshmojnë se ka jetë në vareza dhe ka zhvillimet e që ndodhin, qëvën nga gjerës... zgjerimi i varit, qëvën nga ngushtimi i varit, e kështu më ratë, dhe shëtësot të flasim për si të asigurojmë vetës tonë një jetë të mirë në vareza. Sëtë njerës në mundohë shikojnë në ruar që të asigurojmë vetës të tyra jetë të mirë në këtë botë, andaj përkëd edhe shpenzojnë, angazhohen në mënyra të ndryshme që të jetojë një jetë më të mirë, më të shëndetshme, ëh më me pak probleme dhe stresi kështu më radh. Çfarë duhet të bëj një besimtar që të siguron vetë se ti një jetë më të mirë, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër dhe në varresa. Ngase para se të kalojmë tek udhimet e radhës në botën e ardhmshme, duhet që të bëjmë një lidhje me së kësa jetë dhe jetës në vërreza. Kësi kjo lidhje është vendimtare pastaj për dëvashduar të sigurt u thimin e më të tjeshëm. Normalisht, ajo që gjdo kosh për neve e dinë, se duhet temi të mirë, devatë shumë, mos të bëjmë më kate, po kjo është e përgjithshme. Por më ka bërë për shtype një për, për mbledhe një djetari që e ka bërë një lidhje me temën që po flasim. Një djetarë ka thënë kështu, aji i cili e kërkën lumëturin, aji i cili e kërkën jetën e mirë, në këtë bot, në vareza dhe në bot në tjetër. Nga se thamë, aji që në këtë bot ka qenë i lumëtur do dhe tjetër dhe tjetër dhe tjetër, aji që këtu ka i tu jetë në garkuar, në kështë lumëturia në begati, në begatimin e ti me, me aspekt e materialë, duhet thamë. Në kështë jetë e lumëtur në, Mundësitë e mëdha që i ka pasur për shqyzuar në këtë botë, jo kështu. Që lumturia nuk vjen nga jashtë. Lumturia buron nga brenda, nga brendia e njeriu të lumturia. Sa njerëz për shembull janë të kënaqshëm që kanë janë të lumtur. Edhe pse ndoshta nuk posedojnë shumë para. E sa të tjerë kanë shumë para, por nuk janë të lumtur. Nga se është vërtetuar përmes shumë studimeve dhe humtimeve se paraja nuk e siguron lumturinë paraja mund të siel gjërat caktuara, por nuk e siel lumëturin. Andaj, aji cili e sënën lumëturin e vërtet, e cila i mundësën që në këtë botë të zjerohet jeta, dhe në varë të zjerohet varëri, dhe në ahirat të zjerohet gjeneti, aji cili kërkon këtë lumëturi, kanë thënë djetarët, se... Duhet të ndërton këtë lënturin e tri gjera këlesore. E para është të braktisë këtë botë para se kjo botë të braktisë ata. Qëja nuk kupton kjo? Kjo nuk do të thotë se ne duhet të jetuim të varë, fërë, kjo nuk do të thotë se duhet të braktisim këtë botë në kuptim të mos angajimit, mos punës. Larga asaj, nuk thimi kështu. Por braktisë e lakmin për këtë botë braktis e pangopsin për këtë bot, braktis e uretjen në emër të kësoj bote, braktis e zilin në emër të kësoj bote, sa so njerës kanë zilin dhe i dikuit, për shëfar në rësuje, pse e ka zili, pse e uren? Vepse a i ka dhysh më tepën nga kjo botë se kjo tjetëri. Braktis i këtu veset e këqia, që ti ka silë lakmija për këtë botë, para se ta braktis është këtë botë, nga se të gjithë du ta braktisim këtë botë, do të hodhemi në varë, si kur se kejnë përmand, si ku në ruar. Andaj, qëfar do të marrësh me vetën të ndë? Qëfar do të marrësh nga lakmia dhe zilia dhe oretja? Qëfar do të marrësh? Asgjë. Pra ndaj, lëmëturia njëri utërë që ta braktis këtë bot, para se kjo bot ta braktis atë. Nga se, në qovë se nuk e braktis, dashurin e madhe, dhe për ngopsim për pasurin, për pushtetin, për autoritetin, për paran, për shtëpin, për makinen, për të rado që i kin këtë bot, nësë nuk e braktis lakmin, dhe lidhen që i ki me to, dhe lidhësh me allonë gjële huala, kjo bot këm e të braktis të ju. Andaj, so njerëz, jenë futur në varët e tyre, ndërso zemrët e tyre kanë qenë të lidhura ngësht me pasurin që kanë njën pas vete. Përndaj, lidhë me Allonge Leuala, braktisë e lakmi për këtë botë, braktise tëra që të pengën në ullhtimin tënë të ka Allonge Leuala, ta shë braktise. Shkëpoti lidhet me ta. Shëtëzë e këtë botë, nga sësikur që thotë, Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimuhullah thot el mal kel himar. Pashuria është sikur gomari. Për çka shërben gomari për të hipur? Do kërkohet normal gomari është i nevojshëm, por për, për të hipur. Pamendoi njeriu i cili ka marr gomarin dhe nga dashuria që ka ndaj gomarit nuk e lënë ç't prek në tuk për e bën çaf. A është normal ky njerëj? Të gjithë do të qeshtim ne me këtë pamje. Të gjithë do të na duket kjo pamje shumë jo normale, absurde. A e vendos njëri gomarin mbi shpinën e tij? A e vendos njëri u gomarin mbi kokën e tij? Nuk e bën këtë njeriu. Eso njerëz e kanë vendosur pasurinë. E kanë vendosur këdbot, e bojnë personi. Nuk el shoin të prekën tokë nga frika se po e humbin. Kanë frikë të japin zëqatë, kanë frikë të japin sadaka, kanë frikë që të adhurojnë Allah në gjellera, të ndojnë ko për namaz nga frikët se për hubë biznesi. Unë e vallaj habitëm, shikonë ruar, ku në dëgjej, më rastis kështo, që ndonja të shkënë dëndjeni market për bledjirat së aktuara. Dhe më afrojnë një punëtor aty dhe thotë, o, qëfar të bëj punojnë këtë market, por nuk më lojnë më falë thamë sibër nuk lymy fal, po 5 minuta, thot më m'zën duk u fal për ashtan, nga se thot nuk kemi kohë më fal, do të më punu. I thën këtë njeriu. Braktese kët dashni kësajvare për kët botë, kët lakmi, kët pangopsi, para se më të braktis kjo botë, dashmi aty i lumtur. Ai njeriu i cili mendon se falja namazit, 5 minuta, 10 minuta, i humb përfitimet e kësaj bote ky njeriu edhe miliardat me i pas, kur më nuk knaqët. Gase gjithë mën është në ngarkesin e lakmis dhe pangopsis, aj nuk din që kam u knaqë, shriku në ruan. Andaj, nuk është knaqë këtë bot, i ngarkuar me këtë bot, ka qenë këtë bot, dhe me këtë ngarkes do të hudet e në varë. Pra ndaj, liron nga presun i kësoj bote, liron nga ngarkesa e kësoj bote, jetoj jetën tënde si ashtu si është, Pranaj e si është, mundohet të përmirësash, normalisht, por duhet të dish se për qëfar duhet të lidesh. Duhet të dish se cilë e shfitimi kryesor që duhet besimtari ta synën jetë në kësaj bote. Pra ndaj, braktisë e këtë botë para se me të braktisë a ja. E kuptuash më shumë, e dimë në asish me braktisë këtë botë. Mas dhvijet një kushtat Hoxja përnafton të të hjekime, të hypim deve, e ku e diqëfare, të hamë bukë me përsheshë, e ku e diqë... Jo, jo, jo nuk, po tha, nuk, po, nuk po thrasnë këtë, e besoj që të gjithë janë duke më kuptuar mirë se që kemë duke thonële. Braktis e lakmin, pangopsin, zilin, braktis e drapuarit e vazhdu shumë për këtë boqë, nuk po të lena së fry me marë. Nuk po të lenë asë Allah në madhuru. Nuk po tjep ku asë fmit e tu me jeduku. Këtë njërë të lidhës me këtë botë, braktisë e. Nga se në qëse nuk e braktisë, a jo këma e të braktisë ty. Sa njën e ka mashtru kjo bësë si që ku në ruar, ka lozë me ta, ka lozë me ta e ka braktisë, pa po se e ka përplasë për vari, ka shku ka marë viktima tjera. Dhe kështu vazhdojnë të viktimizënë vazhdimish kjo botë. Mos u bë viktimë së saj, bëu shfrytzuesi i saj, bëu zotruesi kësaj bote, por mos u bë rob i saj, bëu rob i Allahut Azza wa Jell. Braktesë kët botë para se kjo botë të braktis ty. Nëse kët arrin ta bësh, do të jesh njeriu më i, i lumtur, edhe në kët botë, edhe në varr, edhe në ahiret. E dyta që dua ta përmend një person të është ndërtoje të voren tënd para se të bëhesh banori ti darto e varrin tënd para se të bësh banor i tij a do të jesh banor i vorit po a do të jesh banor i varrit a do të jesh po do të jesh sekondër si këtu kët botë i munduar të ke një shtëpi të bukur të mirë të rregullosh dhomat e kësaj pistënda ti të komoda ti të mirë të bukur pse e ke ndërtuar kët botë pse gasën këtu botë je duke banuar dhe është shumë normale a e ke ndërtuar varrin tënë atje, qëka ke dërgu në atë varrë që në nëse do të bësh pjesë e ti, atje nuk mund të ndërgosh mobile, atje nuk dërgohen, ruar, atje nuk dërgohen, pa i se këso i bote, nuk dërgohet makina, kjerë i pektuit, nuk qëtë në varrë. E po si të ndërtujmë atërë, varrin ndërtojët me punë të mira, me kontribut, me solidaritet, me bamirsi këndon ato varri ta ndërtojmë prandaj edhe njerzit për shkak se nuk e kanë ndërtuar varrin nuk i shkojnë atje e kanë pyetur Ibrahimin neqe rahimuhullah qacion dietari i Hulla, madh devotshum i kanë thënë pse e urren na vdekja pse s'kem çaf na me dek pse ka thënë ky dietar nuk u përgjigjur ka thënë për shkak se nuk kemi dëshirë të bërtemi ngë ndërtuara në të rënëvara rënëvara sordo të sa, sa duat prandaj si kalon njeri nga pallati në burg vërtire ka ka papërballuhen me këtë kalim prandaj nëse dëshon ti është i lumtur edhe në këtë botë edhe në varr edhe në botën tjetër ndërtoi e varrit para se të bëshë bënurit ti. Zgjeroje, varrin, para se të futësh në te. Pregadetu për adnat, para se të futësh në varrë. Dhe e treta shikunë ruar është, ajë që ka përmen djetarët, këna që Allahun tënd, para se të takosha te. Subhanallah. Të gjithë kemi me taku Allahun të bare kjo tala. Ta Se gjithë kemi dole allo gjëllewala për para, të gjithë. Ma dje si kur qëtët pegamberi sëllallahu a të salem, se gjdo kujtë për juve do t'i fletë zotit ti. Lejse bejna hua bejna hu të rgjuman, nuk dhe t'ketë me styre për këthyjes. Apo? Ma min ku min ahadin, illa se ju kellimuhu rabbu, gjdo kujtë për juve do t'i fletë zotit ti. Nuk këndën me suës me styre. Mohamedi Salosa më thot, shikon njeri ju djathas, fela jera i lennar, dhe nuk shetë gjithë tjetër për zjarët. Shikon majtas dhe nuk shetë tjetër për zjarë, ndërsa shikon për parë, dhe nuk shetë tjetër për gjithë tjetër për gjithës për Allah Gjallahu Ala, si të të bësh? Si të të bësh në këtë citatë? Ajë cilje ka hindru Allah Gjallahu Ala, vësh dhe imesh më më kate, me mëkate, me shmange nga deturime dhe obligimet, me shkelje të vijave, që Allah u ka ndaluar të shkellen, me kryri të vepre të ndaluara, e ka idrua Allah në gjëllevala, dhe ka dal nga kjo bot, pa u pajtuar me te, pa u pënduar nga këto vepra. Qëfar lëmë të rria për të kënjëri? Ajnjëri që i ka idrua Allah në gjëllevala, me të regoni që i ku ndruar, qëfar ditë bardha për të kënjëri? E ka idrua, zotë në gjithësisë, e ka hidruar kriusën e ti, atë që është kujdes për te, e ka, kriuar, e, e, e, e ka hidruar të gjithë më shirëshmen, e ka hidruar të butin, e ka hidruar atë i cili i dënë rëpë të vetë. Por kë, me më kaotës e ti, ka bërë që Zotë Gjellewala të jetë i hidruar në i ti. Nërsa i cili ka pënuar në këtë boqët a këzënë alon Gjellewala në të gëzot e dhëdit e takimin më ta. Andaj qëfar të të pegamberi sëllëllahu e sëllëm, thët, lisaimi fërhatan. A, Lisa a gjërusi, i ka dy gëzime, fërhatun e ndë fitri, o fërhatun e ndë lika i rabbi. Një gëzime ka, kër të bën iftar, nështë i gëzot një suksesi të madhë që e ka rritë, në obligimit të kryer për hir të Allahut, një detyre të kryer si duhet, i gëzohet në iftar, besimtari i gëzohet iftarit. Jo për shkak se ka mundësija që të hanë buk, por për shkak se e ka kryer detyrën si duhet. Kësaj gëzohet. Dhe për shkak të këtij gëzimit këtë botë do të gëzohet edhe botë djetër, pa tjetër. Farhatun inda fitra o fërhatun e ndë liqai rabbi, edhe një gëzim kur e takon zotin e ti. Pra ndaj ajë që dëshërën, të takon Allahun e mannuar, dhe Allahun të jetë i knaqër dhe i ti. Allahun gjëllewala të jetë i gëzuar me takimin me ta. Le taknaqë Allahun, dhe le takëzim Allahun që nga kjo botë. Para se të futet në varë. Nga se mundësia për taknaqë Allahun gjëllewala, dhe për të bërë të gëzuar atë, është vetëm këtë botë. Po, futën varë, më nuk kom mundësi të ndryshash këtë gjendje. Ashtu si kur që ke qenë këtë botë në raport me Zotin, në të vazhdo është të jesh në varë dhe nesën takimin me te. Prandaj, a i që dëshërën, të gëzën e langëgjën e levala, nga varë i ti. A i që dëshërën, të takonë Allahu njëllewale, e Allahu i knaqën me te, ditin e takimit me te, Le të taknaqë Allahu njëllewale që nga kjo botë. Mbi këto tri shtylla ndërtohet lënturia e njëriut, dhe mbi këto tri shtylla shikua nëruar, regulohet vare që kemi folë për te. Pra ndaj, aj i cili dënë të regulohet në vare në ti, që nga sëtë, nga se kemi mësuat tje, se kemi përësi në vare, ngushtohet varri, zjerohet varri, vjen një njëri në varr, aj mund tjetë shokujon, për aj mund tjetë një kërjes shumë e nevëretshme dhe shqacuze për neve, adhe i ka zhvillime, ka në gjarje në varr, ti mund të i regulash në gjarjet ashtu si kur të pëlqenjë duke qenjën këtë botë. Se kët, këtë bot, të arrimë këtë, braktisët këtë botë, para se ja. të braktisë ajo. Ndër të je varrin, para se të bëshë banurit ti. Dhe Inshallah do bëj qytet i lumtur do bëj qytet i njohur me Ty Allahu Jellalu Velala dhe gëzoja Zotën Jellalulhu para se ta takosh atë. Bohu gata që Allahu urtiknochë më ta para se të takojnë Zotin e Gjithësisë. Këqë rëndësishme për të vazhduar më tutje pasaj më do të jot pikat e tjera të rradhës që kanë të bëjnë me uhtimin tonë dretë botës tjetër. Allahu në i gjëzoft zemrat me besim të dretë në te. Allahu në e lësë që Zotë Gjelle Olat në begatën me lumëturit, vërtet dhe realin këtë botë, në varë dhe në botën tjetër. Në kaj që po e do fungës e pjese, këtu e bëjmë një shkutje përvërduar pasë e më tutje me inkodrimin e telefonatëve të juaja ndajnë e ndëshni Zotë joshë përbleftë. Bismillahirrahmanirrahim, shiku e nëruar, u rritu e më përsi në pjesë në dy të emisionit tonë, që ka thot feja dhe tashmë presim telefonatët nga, nga nga juaj. Uh, si duket kemi një telefonatë në pritja e nënkuadrojmë. Po. Ordën Allah. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmatullah. Po, zhënërur, rritu e për i për i për i për i për i për i për i për i për i për i për i për i për i për i për i për i për i për i pë Mëherët, dhe e të një student, dhe mëherët, para dy vjetë verdikon, këmë punu në një janë, ku këni të lojë, së lojë dhe tarië, dhe uhenë, këna tërë me kompjutera. Në në të tërë, ëtë është e këmë të një kompjutera. Ku atë të në të në tërë, këna të kompjutera, ëndë e këmë punu dhe në seminaren, ndryshme të asaj, të gjashme me të, dhe dhe është të për me të vetë. A dhe të e a a goz a gozai a, a duatë në vend që, të që të a, a, me të nuajë të funksionojë, a më jande nga pa këtë a do të gjë këtu kompjuterë në a çort, çort, të dërpithëlla? Po, pyetja e dytë, e tetë, e tepër mazotinë. Samo nadim që Zëtim njëma për i zëtimit është që dërë të një ushqy dhe dëvartër. Po mu më interesoj a është të nga në shuit, a dhe shuit e ndit, apo mas me dëmëdhëm për një kompenzuat për në përre. Për. Që i shetë njerë për zëtimit se s'kuptuva? Po, të të të nga zëtimit. Përshë e dëmëdhëm dëmëdhë që është shpagini, sëj. A, a dhe nëmërë në njërë njër simbolike në mërbetore dhe një avonë aty në të vartëve Dhe të po, po. një apazur shrujitë, një herën ditë o së dyretë, së vashve a njërë Po, po, po a, shor, E, pytje, tjetër, pytje është, e të shorë, edhe një pytje të të tërë, për gjematin të blikë Në adim që gjematin të blikë bënë bën, të bën, mund bën, bën, njërë në da Dhe në njërë po, është problemi të në që në frasin të ujtë dhe në frasin të mërujt të i shërkot muslim ata demonen flosën dera na logoa kryeku sot logoa kryeku për sabah mirëpërkund shumëruar po njëri po i shumëruar ai konferencë atë ngjajsmen me këtu çartë ta çartë Allahu sfolete çart selamun alejkum salaatu allah pse përkë pyetë për spor se ke punuën në nivel me një, një kompjuter që është përdorur për haram aty pastaj ke bërë punime të tjera ose ke fituar përmes toje ke blenë një kompjuter ajo që je, ka kalu ka kalu përto që e pendu Allahu ta falë edhe nuk e nevoj thon, me i prishtë të punimet, asë nuk e nevoj thon, me, e, e, me e shkatru kompiterin që i ke fitur me parat e fituar nga një vëpëm të një haram, nga se qëse njëri pëndohet, atërë me pëndim shkëpu të lidhe me të kaluaren, nërsa e që e ka ndërtu prej të kaluarës a e mbetet, nga se nuk mund të shkatru të ashtë njëri ju shtëpinë e ti në qëse e ka ndërtu me kamat, për shambullam tonë, <clears throat> nga se në këtë njërë pasaj bëhet n Për kërështu e nuk e shë, do të se ke nevoj dhe më thonë të lërgash kompiterën apo punime që kebën atë kompiterë ku edhe me atë kompiterë ke punu ato që është haram dhe ndaluar. Nuk ka dhe që duesh ato punimet seminarika apo që a ke punu në drejtim, ti lërgash. Ose ti bësh nga filimi për ashtu e se kebën me një kompiterë që është u dhe për vendarit të ndaluara apo është fitu me pare që kanë ard nga pun të nd a zotimin do të zotuese ka më bën i punë dhe nuk e bën. Do thotë namërta Allahu Xha Levala, atëra do të atër, thonë ë shpagimi i zotimit bëhet sikur se shpagimi i betimit, njëjtë. Ë shpagimi i betimit nuk bëhet në mënyrë vullnetare sa don ti më do fukarash, por e ka caktuar Allahu Xha Levala. Andaj e para është lirimi i robët, por kjo është pa është pa sa për teknier është pa mundshme. Kalojmë tek e dyta e që është, do të them ë është ushqimi apo veshëmbathja e dhe të varëfërve. Do të me ushqy dhe të varëfër me shhujtje mesatare që ushqihemi ne me te. Do të qka hanë ti zakonishtë, sa është një shhujtje, sa kushtë ta një shhujtje mesatare që ti e ushqen me te familjen tënde, 2 euro, 10 euro e gjysë, e, e logaritë kështojt edhe do të ushqimin e një të varëfëj. Do të nëse 10 vetjen ka 2 euro e gjysë 25 euro, do të një pagu ushqim për të varëfër ose me i veshëmbath, do të dhëtë të varfur. E në qovë se njëri u është, me të vërdhën e gjendit të vërshtirë shumë ekonomike, që 20 euro janë shumë të vërshtira, për të edhe të pa përbalushme, atër kalen të koopësion e 3, që është agjerimi i 3, i 3 ditëve, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t gakan detyra të bëjnë një lloj kontributi për ta përhapunë Allahut asojal. Edhe pse në, në këtë drejtim padyshim do të thotë si xhamat kanë mangësi, kanë të meta dhe nuk dua të tash të thellojmë në serim në këtë ngjashësi nga se nuk është tema jon për xhamat e Bligut, por mendoj se e meta kryesore e xhamat e Bligut është mungesa e diturisë. Ashta kanë diet të kufizuar, për shkak se edhe libat i kanë të kufizuar. Ata për shkak të librave kryesore kanë hayatus sahaba jeta për sahabet e themelus të këti gjematë që është këndëhë lewi që ka jetu në Indi apo në Pakistan në atë piesën e njurët e, e njurë botës dhe ata e kanë gati referensë nuk e te i kalojnë në shumis në rastëve dhe eventualesht e konsulin një bënë në rradu salihin që është e imam në vjët me aditet e shumëta andaj ma tepër ata punojnë në inkuraimin për punë të mira në lërgimin nga punë të këqia punojnë të përgjith për nuk janë levizje e cila mirët me arsimimin dhe edukimin e gjeneratëve. Dhe kjo është më ngesëm jaftushme, do të që këtë gjemat e banë të manë këtë dretim. Andaj nuk uam mohojmë ambicjet, vullnetin, kontributin, për më ngesë e një projekti arsimor edukativ i bënë këtë gjemat, do të të uh, me të meta serioze në dretimin e shërbimit të kësë e fejem. Uh, kemi një të notit e të të të re më kadrojmë? Selam alejkom, haqë. Aleikum salaam ورحمه الله. E aplikatet pyetje, më një para shtru. Urna. Pyetja parë është, nëse deshë dikush nga familja e burrit, ti po shan i afër, nuk të do antyre dhe scohet në shku. Ajsa nëse mos më shku fora me ndaj të person, a më shku mallat çka më bën? Po, çfarë tjetër? Pyetja e dytë është, nëse lis hallaz dhëni personi që të përgoju ose diçka i ke dhënë hak. E dhe nëse ari nuk ta ban halal, a ta fa shë zoti. Mm. Këtë gjuna, dhe në është për ta. Mm. Pytja tjetër është, vështë që nga më që tjina në vërë, dhe më thonë e kuptojnë, nëse ku tjina në posë venin në botën kjitër. Anë në kuptojnë nga kje që a ta persona që e din që kanë në shku në gjenet, nuk dhe në farën vërë, dhe nëse kanë gjinohe. Mm. Apo i do në gjinohet në ere, që shkën kje procedura? Po e qartë, e qartë. Edhe një pykje, nëse kjene gjinohë që nuk i dina që i kena bo, ose përgonimet ndrëshë nëse përgjënës nëse që fa gjinohë e janë, edhe nëse binë që na kujton që i kena bo, po përgjësështë për kërkur në falje për e Zotit për krej gjinohë të na falen. Po. Dhe dhe fanë që është një ramaninë në kërkur falje Zotit që vë në e falë të gjitha asë gjinohët. Selam aleikum, falendere. Kom selam tullahu ve rakatu. Puta por, nëse e keni të afër të afërën burrit kur të shoftai, edhe e vrense nuk ka shef më ishku. Mos pari kur nuk ka shef më ishku, duhet më qen shumë e qartë kjo. Nëse ka mundsi për shembull i kimishkundi edhe po skaçin disponum, ka qenë i ndërum, ka qenë i ngarkum, ka qenë nervoz, dhe ne vetë na duket se po ka shef na më ishku apo. Po për çunë kjo vrej shumë qartë ose nuk ka shef më ishku por kujtvar uh, arsye atë padyshëm jo se në katër rastë rradhohet shkuara ataj, ju më shkput komplet raport me të, por shkon pak më rall, ose shkon me dikën që ndoshta ai ka çaf, ai më shkuaftë. Kjo nuk është për tu imponuar te dikush, por për, për të mbajtur lidhje farefisnore me zytë më së shkputat, vetëm si kaq. Do të thotë, për shembull, nuk do të thotë se lidhjet farefisnore mbahen vetëm me vizitë mund bando me telefonat, me interesim se që i kam pun, në që të kanë nevoj me ju ndihmu e mënyrat të ndryshme. Andaj, fetarësht është e kërkuar që mështë të shkëputim lidit farëfisnore me të afrëmi tonë nga të gjitha aspektet. Nuk është e kurzuar vizita për të dëshmuar se i kemi lidit e forta me zvetin, nga se dësot angajimet janë bërë të tila, nuk kemi mundësi me shku me vizitu shperës një kenë nga të afrëmi të tu. Por më në Mosket Armesi, Mosket Urejtja të ket një forullë disponimi por tu ndihmuar në një të ndërsiat e kustomerat. Nëse vizita tek e fundit çdo nuk ka dëshirë, madje kuptojmë do të na nuk i ka mundësit më të pritse lotët në punë vazhdimisht kanë angazhime të shtëpisë shumë tëa dhe tash mysafirët janë më të rralluar, atëra në këdretim nuk është mirë meju imponu dikut apo meqen bar për dikën, por edhe kë nuk do të thotë se duhet tash të shkëputim raportin nëse nuk i vizitojmë shpesh. Andaj një mesotonë këdreti më është e kërkuar. Uh, nësë i kërkon halal, diku dhe nuk të bën halal. Ti i ke krypë për esim për halata zë gjellë. Ti i ke krypë halal, sinë qereshtë. Dhe je pendu të ka lau gjellëvora. Ti i ke krypë për këtë. Ndërsa, dëmin që e këshka këtu me ndonjë një gabim eventual në dhejti, ja kompenzënë lau gjellëvora në botën tjetër. Të të për ndaj, ti i kërkon halalëk. Por ju në të kuptim, sa me hekë qafe. Unë i kërku halla, s mundon me bëu të gjitha ato që është mësuar me gasën. Gjanëre ga dikush nuk ta bën halalin, gasë nuk është i bindur se ki për dhimë. Ose o peta banti, s'tajë Allah se ti o peta përsërit. Do thotë kimi lutja dëshmojmë dikujt se nuk e përsëritim. Prandaj, në çësë nuk ta bën halal më një herë, prit pak. Dhe dëshmoja praktikisht se ti me vërtetë po të vjen keq para çi ke shkaktu nga gabimet ndëritim ti. Dhe kur të bind me vërtetë me sillet mira, me fjalët mira, dhe nuk e përse ti gabimin mën të ardhmen, me len Allah ta falë sot. Por kanë njerëz kanë nevojë të bindën se ky halal është për njem, nuk është vetëm fjalë goja. Ta padoshim se sa për fjalë goja njerëzit nuk kanë mundësimi të kalojnë shumë lëndime që dikush ja ka, ja ka shkaktuar. Prandaj kemi nevojë që para se ti kërkosh dikujt halal dhe pasi që i kemi kërkuar dikujt halal, kemi nevojë që praktikisht tuadëshmojm sinqeritetin tonë dhe përkushtimin tonë për të kërkuar falje atyre që kemi bërë do një pa drejësi. Kur futëm i në varë, e dim se ku këna me shku, e nënkupton kjo saj që është për, për shambull gjenet, nuk denohet farën var. e varë. Vari është një stacion ku të regon, është një të reguas, ku e, në shfaqet neve ullëtimi i më të tjeshëm. Por, krasë të qenërjt të reguas, varë është edhe pastruas. Për në njeri ju mund të këtë në fundë të fundët, mund tjetë destinacionit ti gjeneti. Apo, mund tjetë. Mirë pa, nuk e ka meritu që me herme i në gjenetë, duhet më pastru pak. Andaj, stacionit e pastrimit e besimtarit janë, të të të shumë ta. Pastruhet në këtë botë, me sprova, me fatkecime, varfrime, lëlegjera në këtë botë. Në qovë se kjo botë nuk e pastranë, nëse ka më katë e ma tepër, Atare pastrimive janë në varë, e mund të denohet pjesrësht në varë apo për të pastruar. Dhe në qovë se denimi në varë është i mjaftushën për të pastru, rinjallet i pastrë dhe i shpëtan, i shpëtan të mereve të ditës e gjykimit. Por dikush nuk pastruat asë të varë, duhet me pastrua dhe me të mere ditës e gjykimit. Dika nuk e pastruin asë të mere të ditës e gjykimit, duhet me hinë gjëhlemu pastru por në qësë e është besimtare, por besimtare, kanë vdikë në besim të pasur, por kanë pas më kate, atër pasruen. Pra ndaj ka mundësi me konë banor i gjenitit në fond të uthimit, por dohet më u pasru. E ka mundësi që tjetë banor i gjenitit me një herë, pa pasur më u pasru nga së është pasru në këtë bot me, pëndim të sinqert, me qëndrim në sprova, me pun të mira, e kështu më radhë. Dhe gjuna që nuk i dim, Para çe e din pendo, para çe nuk e din. Nuk e dina kë bën Donia Xhyjna, kët aspekt apo kët gjëna nuk e din, nuk të kujtohet. Lot Allah xhelleurat që ti fal ato që ti nuk e din dhe kjo teube e përgjithshme për mëkatët që nuk edin, e diim, shpresoj të Allah xhelleurat që të jetë e mjaftueshme për të ndai fal Allahu mëkatët që eventualisht i kemi bër por nuk na nuk na kujtohen, Allahu dhe masmire. Kemi telefonat tjetër në kuadroj. Selam aleikum. Aleykumus salam, rëtullam. Hoj, zërështë më të fa një pyytje, është në përsa pak sa falizje, po më më interesan shumë e di, se të që dhe shumë njërët ju interesan kë pyytje. Nëse nuk e ke fat një person, a mundës dikosh me sejirem në po përvejtje më martu me qatë person, kur dijet që asë një, o në këmë ledhu vet në një ljubër të fez, shuan gjafi sa në këtë jetë e mira, po e këtë që nuk mundës me ndodhë pal A tërë për më interesanë me gjithë, a mundës me ndodhë me të bërë se hirë zikosht pale ju zotit? Apo me më, më, më bërë dikën që të këtë pas pale ju zotit? E qartë, qartë e, qart e këptova. Palem dirë i shumë, a legon salam. Nuk ka mundë si asë gjimë me ndodhë palejën e Allahu të zogjallë. Por Allahu Gjallahu Ala, lejon të ndodhë në disa gjera edhe pësaj nuk i danë. Por i lejonë, së provë për njerëzit. Për ndajë për nime është duhet imi të bindur, se nuk mund të ndodhë asë gjë palin e laot. Por, në qovë se diken nuk e ke fat, nuk, fat nuk është në kuptim të caktimit e laot, por nuk e ke fat, për shambull, nuk janë dhën mundësit e jashtë me qaj, tjetë për shambull, partneri jëti jetës, tjetë shëqrusi jëti jetës. Për shverësit për shkak se nuk e do, nuk të pëlqen. A ka mundësi për mes sihrit, që të fillan me të pëlqy, ka mundësi, artificialesht, por jo, jo do të tëtë në atë mënyrë, do të tëtë si kurse është e natërshme këpun. Nuk është si kurse na e natërshme, një vëndë që dhe që si është i detyruar me po këtë pun, por nuk ka fuqime e rezistu, këto të senë ndodhin, mund të ndodhin këto, por nuk janë të parazistushme, pra dajnë kur thamë se ndodhë, Kjo nuk nuk kupta se ta është duhet të kemi frikë se kamë të dikosh dikënd në e bënd të dashur për kunder dëshirës tonë. Kës, kës, nuk mund të abënd bashkë të thjeshtë, por a mund të ndodhë që dikuj të ndodhë kjo, mund të ndodhë. Nuk përështoj mundësin se mund të ndodhë, por në qovë se ne rezistujmë dhe luftujmë me adhurim dhe Allah të zuzhel, me përmenet e Allah, me lezim të Koranit, me lehen e Allah të manuarë. Nuk ka mundësi asë kusht diken me dhud në e bën të dashurët, në e bën fat, në qovë se Allah nuk e ka caktuar dhe në qovë se ne nuk e dojmë atë person. Përndaj, mundësia për të rezistuar e gzistan, mundësia për të arënuar këtë tendencë e gzistan, për varet pasaj nga, ga dishmëria jonë për të bërë këtë. E në qovë se për shambullë, sir bazët, magjestarët, gënjështarët e ndryshëm, mund të gjenë një lejkë, pa gatishmërie për tu mbrojë nga këto tek personat e caktuar mund ta sulmojnë. Mund të sulmojnë. Nëse jemi gatshëm, mund të sulmojnë por nuk janë jo këto gjëra që, që ndodhen mekselë thjesësie. Në kështu bashkë kështu e thjeshtë bashk, dhe e lehtë kjo. Apo i kop ato komplikime të veta, i kop probleme të veta, nuk është thjesht, por nëse na në gjen të paprgatitur dhe na gjen të parazident, mund të ndodh kjo. Por nëse rezistojmë dhe jemi të gatshëm dhe të fortifikuar me përmendinë Allah të të gjellë, me lejënë Allah të gjellë në ura nuk kanë që fartë në nabëjnë. Kemi telefonatë në rralës njën kodrujnë? Urna. Se duket, ose ka i kurthiri, ose se dhe qoftë, në keni këtu, në të tëtë me SMS-a që në kanë ardhë, thëtë, kurbanin për të mi dhe në sove duhet me e prej. Në çdo se na lind fëmi, atëra kurbanë duhet të prret ditën e 7, jo me vjet. Ditën e 7 të lindjes i pritet kurbanit. Do thotë, ka lind të hënën i pritet dillën. Ka lind të martën apo i pritet të hënën. 7 ditë. Kur të kalojnë i pritet kurbani fëmijës, jo. 2 yën për mashkull, 1 është për femër, nëse mund sivë. Nuk ka mundsi 2 për mashkull e për 1. Aq sa i ka mundësit të punë. Por çojse s'ka pasën sikur i ka pasën mua 7 ditës, 14 ditës, s'ka pasën si atë kurdat që i bëjnë njerëzit e therë kurbanin për fëmijën dhe nuk kondinë moshën e saktuar që skadon afati i therës së kurbanit për fëmijën. Uh, eee Amin Rahim, çfarë do të thonë ka osht Amin mir. Rahim është i mëshirshëm. Ai që ka mëshirë dhe er Rahim është emri i Allahut Azu xhel. Prandaj nuk është mirë dikujt me ngjit Amin veç Rahim kështu por Abdulrahim është më mirë dhe më preferuar, nga se është emri i Allah Xha Lahuala, andaj nuk është mirë të veçohet njeriu me kët emër. Edhe pse domosht në nëse ja gjet Rahim, ja çon kuptimin njerzor Rahim, jo kuptimin hynor, por megjithatë më mirë është të jetë i shoqëruar me Abdu, Abdulrahim, Abdulrahman, eks tamam, kjo është më e mirë apo ton. I kam disa para që dua t'i jap. A është më mirë t'i jap një të varfër që i pikon gashiu? apo ti ja për ndërtimin e xhamisë. Kjo vështirë nga interes do bia. Do thotë, nëse aty të, të, në të varfrit, ka kush i ndihmon, do thotë xhamia ka mbetë këqë, e ndotë xhamin. Por edhe pse zakonisht është e kundërta. Xhamia nuk mbetet këqë. Nëse ti nuk e ke ato para xhamit, çon diku tjetër. Por ai i varfrit mund të mbetet këqë. Prandaj mendoj që në këtë situatë, do të, të, të vlerësojmë atë që është më dobishme. Dhe mund të jetë padyshim më dobishme ti ndimëm të varë fëret për tja reglua shtëpin e për gjami pasaj mund të njitën dhe një donator tjetër që nuk betë gjami a keq me leja në lotë të manduar. Kemi telefonatë një kuadrojmë? Po, do me thëmë në debat, do me thëmë në lojgj i komunën Sovidiqet, më la dëgharë një ku, Në lidhje me njëri ndrej magjëstër dhe më të mëndëm në vendin e tij, Ram Burdushën, ma kërkon zëfunë tip i ia çepur, ia çepur të çfa ato të të cilat të të cilat i trans. Kish apo ç rrugë në ditë të kepova debatin, debatin amburshëm dhe çfarë mendimi ke për atë debat? Po, po. Allahu. Selamun alejkum. Selam solah ë debati nuk kam pas mundësi më e pa, por shkak disa angazhimeve tjera, por kam dëgjuar fjalë të mira për ë për performancën e Hoxhës në atë debat. Dhe nuk kam pas dyshim se Hoxha Behar do të jap hakun do të thot atë ati debati, për shkak se ai një Hoxhën dhe i di ato përgatitje të tij veçanërisht në këtë në këtë ميدan. Nën në teatër për tampurt burdushën apo do të kishte pas mundësi dikush edhe që ndoshta nuk ka titull hoxhë, por i din këto gjëra dhe me një sinqeritet do të thot i çastë problematike. Nga se burdushi nuk ka asnjëri që ka argumente, nuk ka asnjë që ka fakte. Apo ai është një mashtrues, një gënjeshtar që keçpërdor halët e njerëzve. Dhe që fatë këtësirë po viktimizën në vazhdimisht njerëz të vendit tonë duke i mashtruar, duke u avjedhur paratë në emër të shërimit. Andaj, më ndaj që, si të qoftë, elhamdulat që hoqja edhe kësaj radhe. Nuk është këtë debat i parë, dhe nuk është këtë përëndimi i parë që një hoqë dhe tëtë të e, e, e, e demaskën këtë gënjështarë. Nuk është hera parë. Ka pas, kam pasë, do të të të një lejt, debati me te, dhe elhamdulillah, dhe gjitha debate që o gjelatë kam bërë me këtë njëri, është faqë fuqia e islamit dhe e besimit dhe në lanë, dhe është faqë gënjësht ra njëriu të tilë, dhe të tilë dhe që mirë me këto punë. Edhepse me ndoj se, me ndoj personalisht, se, do shta, dalja me këtë njëri, në debatë, do të të të, uh, ka mundësi, ka mundësi tja japë një lejt Më nëzimë e tibër duhet me nënqmu publikisht, duhet me përbuz publikisht, duke u aseruar të tjerve dhe të tëtë argumentet e gënjështërve të ti. Por zë qoftë, aja që ka ndohet nuk e kam pa, kam dëgjuar dhe kam lezuar komente dhe të të të mira për hoxën dhe e uroj hoxën dhe publikisht për atë prezentim të mrekulushëm dhe mbrojtit e islamit, nësallon që taruan atë dhe familën e ti, ashtu si kur që aje ka ruj dhe e ka mbrojt islamin bramë. Andë e lana bëfën brejtë të kësë e feje dhe lana ruat nga keqëbërsit dhe matrapast e dërshëm që mashtrojnë dhe rajnë në amër të interesave të ngusht të tyre personale. Andaj duha them që, do tëtë, nuk është e qudesme që një hoqë me më poshtë burdushin. Sërdiqka nga së është normal, është normal dhe si kurse për shambull të lu një ekip i fort i futbolit apo me dikajnë që është amater futbol dhe na mu thonë, e pe pru me ekipi sim, po normali se, që fa prej të të debat tjetër? Që fa prej tjetër pas me arë një hoqë, si kurse hoqë e behar, i shkolluar, i formuar, një intelektual, me dëvërtit i zelshëm, që fa prej të pjetë i debati? Pas, në poshti edhe deklasim, publik të një gënjeshtari, si kurse është personin të të se, e fjalë. Përndaj, do të tët, me ndoj se, ne duhe që të punojm Çem mos të lejmë as kush nga familjarët tonë, nga fëmijët tonë, nga populli jon të mashtrohet e të shkojë tek ky njeri. Por tu a mësojmë njerëzve rrugët e duhura që duhet të ndjeqin për situatat e tilla që ata kërkojnë mbrojtje nga ky njeri që nuk mund të ofrojë mbrojtje. Edhe pse më ndajse plot nga ata që shkojnë tek ky njeri, nuk shkojnë për të shëruar, por shkojnë për ta dëmtuar dikën. Nëse, do të thot, ai edhe këso punën ondëmon të tjera për të bërë dëm dikujt përmes sehrit edhe magjive që ai i bën Allahu na ruaj të peshterit i tij dhe peshterë të këtyre punëve dhe njerëz që mirë me këto punë. Sa thenë duhet që ta përhapim besimin, ta përhapim të mirën, ta përhapim tauhidin, njësmirin Allahu Azza Xhel, ta përhapim mësimin islam se njerëzit duhet të lidhen me Allahun Xhel La Wala. Kur kë përhapot, ta nis bin. S'ka loj për debate fare pasaj me ta. Nga se kanë artë e imam Maliku një grupë njërën nga Iraku. Dhe nënkua kanë, oj mam, te kënin vendin tonë jam për hapë, lej lej bestytni, lej lej risi, ne kanë vërshun nga gjitha anë, qëfar të bëjmë, kanë kërkuar një faloj legitimiteti për të përplasme këta. Imam Maliku ka thënë, unë shuru sunë në, përhap në sunetin bing të gjera. Mosu balavacani, nga se i legitimoni. Mos u ballavëçoni nga se ka muzikë që njerëzit mos të dinë të vlerësojnë kush është më i fuqishëm e ju lidhën ndonjë dilem fatkeqësisht e aty gënjeshtorën e zemrës aty na do të kemenduar se kjo është saktë e ajo është fatkeqësisht e pasakt. Prandaj dua të them që ne duhet të punojmë bashkërisht që ta përhapim të vërtetën. Ta përhapim sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ta përhapim tauhidin e pastër. Që njerëzit të lidhen me Allah xhallahu ala. Të i praktikojnë këto gjëra. Kur tuhet të përhapën kur dvediso njën këtë dretim, nuk ka nëjë fare për debat asë për asëgja, nga se njështë ashtë më e dinë që ka është të vërteta, dhe nuk mund të mbjetojnë pas tajnë ato ambijente njështë e këtilë. Por fatë këtësish, për dirë sa so ka ende të atil që mashtrojnë dhe mendojnë se burdushin mund të bëndi shka, a po, dituron hë gjëlarë si kurse hoqë e ndërruar e të tjertë, të dalin dhe publikisht, Publikisht e demaskojnë dhe tju tregojnë se ata nuk kanë lidhje me shahadetën, as nuk kanë lidhje me Islamin, as nuk kanë lidhje me asgjë që ka të bëjë me fjalën e Allahut e fjalën e pejgamberit sallallahu alajjum, por ata kanë të bëjnë me shejatin. Ata bashkpunojnë me shejtan dhe përmes tyre mundojnë të bëjnë njerëzve dëm e nuk mund t'i bëjnë vallahi asgjë as një thërmi. Pas as Allah sa Allahu xhallahu ka dhënë leje, që Allahu xhallahu thotë wama hum bidarrina bihi min ahad illa باذن الله nuk kan mundi ti bëjnë dëm askujt me të asgjë përveç se qofsë Allahu ja pleje. Qofsë Allahu ja pleje për dikujt ti do diçka, kjo është pro për te apo mir pa Allahu përsi i dihman nga Allahu askush nuk i bën dëm. Prandaj të lidhemi me Allahu xhallahu wala. Ti kthemi Allahu te barekuta. Ti na shtruajmë ati, ti krym obligimin te Allahu azhgal. Ta ndiej kim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me lejen e Allahu xhallahu wala, kta gënjeshtar nuk do gjejnë bukmën mesin ton. Nuk do të gjejmë përfitime. Marrëmaz janë pasunu duke mashtruar Allahu xhallahu ala u a dhash takun. Jan pasuru duken mashtru njerzit, dukuh bë dëm njerëzve fatkeqësht. Por ignoranca hap dyert për persona të tillë. Ignoranca hap mundësi të veprime nga njerëz të tillë. Për hapje e diës, për hapje e drejtës së shariatit, me lien Allah të mënduar, u mbyll matrapazët të tillë dyert dhe i lën në brenda. Erësireve të tyre që ata, që ata jetojnë e to. Allah në rrët përshirë për të tyre, përshirë të keqëbërzve. Allah u Gjellewala e vendisoft këtë popël me dhije. Allah u në mundsoft të përhapëm të uhiden e pasrë, që të futët gjithështë të pi, të gjithëdojnë dhe vit, të ndriquen zemra tona me mbesim të pasrën e Allah u Gjellewala, e që të kemi pas të i fuqi individuale me lene Allah u Gjellewala të i rezistojnë mashtrimive të tila. Por por fund po na po si, Allahu e shpërblevt xhën. Allahu e ruaj edhe Mulla Beharin, edhe xhollarët e tjerë që natë e ditë punojnë për vëdihsimin e këtij populli dhe për largimin e tij nga beshtytnit dhe rësit e ndryshme që e kanë shëmtuar imazhin e i mazhnë e Islamit. E kemi telefonat in kuadrojm. Ale Nurama? Nurama. A bota rivjetja? Porna. E kam një motër, edhe para 2 vjetë, i ka vdekë burë, i ka 3 qika umbollu, dhe tash ka vendosë miru qika fërë, ka se votë motëra. Por... E dhe pykja e 2, a është gjëna, në ishtë gjënazët në fanat nëve. Por... Edhe pykja e 3, pykja e 3 është, A ko drejt negruazm çoftë i das burrë mi rau burrit për fytyre, se komunica kanton nuk ka ko konalizim oç das burrë. Mos u martu me kurrë? Hë? Eh? A ko drejt do martu një grua që ka vdik burrja, po. A ko drejt negruazm se i das burrë mi rau pa fytyre burrit. Po, po, po, e kuptova, po. Nuk tonë mirë. Nuk tonë mirë. Në Grujica vdek burdhai ka mbet fëmia dhe kujdesit për ta, padyshim se e ka shpërlim për këtë punë. Ka shpërlim për këtë punë, nga se dashja i përkushton fëmijët e saj e ruan dhënën e saj. Ëh mirë po, nuk e pakson shprimin e saj nëse martohet. Ase tekni është një adat, do të thotë ku druhet rami e ftyrës në të burrit nën çmim ndaj ti që gruaja të martohet pas burrit. Kjo nuk ka diçka të mërshme që ndodh. Pastaj po ka probleme. As e gruaja komozit mbetet e re e vej. Dhe konoj i për burr. Dhe për shkak të fjalës thotë nuk martohet e pastaj çfarë ndodh? Fatkeçisht ndodh ajo që mëzeza. Ta nyllos moralin e saj me lidhje jashtëmartësorë. Po edhe kjo nuk ndodh. Edhe kjo nuk ndodh, nuk është diçka e tmerrshme, nuk është kaq e keq që të martohet gruaja pashë ka vdek burri i saj. Normalisht është një periudhë kohore që duhet të prat, nga se gruaja duhet të bëjë zi për burrin e saj, do të thotë E, një periudhë caktuar kohore që duhet të kalon ajo periudh, do të thotë 4 muaj dhe 10 ditë, kur ajo ja ka lan pasojë gruaja pas saj lejohet që të martohet nëse se është është se ka të nevojshme. Dhe martesa e saj, do të thonë nëse i garanton dhe i siguron mbrojtje për vetën e saj, për dërnën e saj dhe kujdes për fëmijët e saj, atëre këtë ngleditim nuk ka kurë të ketë që as nuk kja hub se vapi e vetë. me vetë vet. Por don me mbet ajo vet, do të thotë e pa martuar më dëshërën që të kujdesi për fëmite saj, dhe dëshërën që buri që e ka pasnë këtë botë, të jetë buri saj në gjennet, atëra është e drejtë e saj për të vazhdoar. Nga se, kur ka vdek Ebu Derda radiallahu ta'ala anhu, e ka kërkuar umu Derdën, gruan e Ebu Derda, që ka qenë sahabi i pegamerit sërëllahu a sëllam, e ka kërkuar muaviju radiallahu ta'ala anhu, që ta këtë për grua, dhe ajoj ka thënë Dikursitë nuk refuzuat, nga se ka qenë sahabi i devotshëm i dijshëm, ka, ka qenë udhëhec i muslimanëve, ka nuk po të rrezë pa shkaktye, por ia ja ka mën besën e Buderdhes se do ta pres ose do andaj, përment, të më prat për t'akuar në xhenet. Prandaj pejgamberi sallallahu aleyhi veselam ka përmend se gruaja i takon burrit të fundit këtë botë. Prandaj ajo gruaj që donë që burri i saj që ka pasë gët botë, të jetë burri i saj në xhenet, ajo patyshin bon sa po nuk martohet. Po kjo nuk është obligative dhe nuk është diqka që e shëmëtën gruan që se martot, pa ndaj vërtin nga nevoja që e ka gruja dhe pa dyshim, edhe nga njëre ka nëjë për kujdes, ka nëjë për furnizim, ka nëjë për mbrojtja, për siguri, për shumë gjera, duhet them se a martot gruja pas që i vdëzbure nuk martot, duhet ta përsektun ajo vet në bas të nevojës dhe interesit, ju jo në bas të fjore të halkot, çë fjal, pas ai hall komo çaja kthej spinën burrit e harroi burrin e, e imshej për tyre burrit e ku edi çfarë shpreh tia më thon, zban kësit presionin ti bën shoqëria kësaj gruaje. Nuk bën. Por duhet ti ndihmon këtë grye me të kaluqt krizë, edhe burri nëse e de gruaja, nuk duhet të jetë kiameti masë nëse martohet, edhe on e harroi gruan të spaq grua, asë kjo çështje nuk është dinin këtë masë e të mërshme. Nuk ka durin këtë masë e të mërshme. Po ai dua të them çë Nuk duhet, nuk duhet vendimit që e merë gruja apo burin këtër tim tjetë si pasoj e presunit shëqëror, por tjetë si, presu, si pasoj e vendimit personal për interesin e ma të tjeshëm që ka të bëj me jetë në ti, me fmitë ti, ose të saje kështë të më rallatë. Varimi me së ndëk është ndaluar, nga se nuk është të rritë muslimanve. Musliman nuk varus me së ndëk është ndaluar, rëpsisht të varrosrit me sandëk duhet varrosur si kurse është një orë tek musliman që 1.400 imi varrosur me qëfin në varë apo e jo me, me sandëk Allahu edhe në mas mire kemi telefonat e në këndrojmë Salamu alaikum alaikumussalam rrahmatulloh një dhe e shatë bëndi një pyjtje për rëtsashtjes të këbirëve në më të më të mërëm të këbirët tëri herë A është të i sënetit, apo do është shmësakon dhe gju, po konsideroni dhe vizja në masë të i, i le gju, do adi, dhe bësiane, po më interesanë, a është sënet, apo është dhe vizja në masë? Edhe rësë, kërpo ngritëm të rekotin e dytë të shambë, a është shkallitë të shambë, kërpo le vizjën, a të këpësënë. Jo, ka shumë pengesa lidhë, nuk pa po ta mundim me ndëjë pritën e dytë. Pikëra është çështja e safave, domethënë, kur po ngri num për rekatin e dytë, a ka lidhën ai sa më shumë që po lëvritën ti drejton kënd pak më mirë apo si të çohëm kënd çasto dohet më, pa, më pa. Do naj, domethënë pa lëvrit. Po, po, po. Apo do të mbashku safat. E çordhëm, e çordha, kuptoa. Hajde, selam aleikum. Aleikum selam duke qet. Se përkat te kibre veç çlimesh për, për gjitën e duarve gjat namazit do të thotë uh, kjo është një çështje që dietarët nuk janë në ujdi dhe nuk janë të pajtimit rreth uh, do të thotë rreth uh, këtë veprimi a është sunet apo nuk është sunet edhe pse për këtë ka argumente të qarta nga Ibn Umer dhe nga shumë ashab se pejgamberi sallallahu sële alaihi wasallam i ka ngritur duart kur ka lëvizur gjat namazit kur ka shkuar në ruku kur njëra rukuja i Kanglid Edward. Kështu mendojnë shumë dietarë. Dietarë tërë mendojnë se kjo është lëvizje tepërt namaz. Nuk kanë vënë ngri Edward. Dhe kështë, këtë mendim e ka propozuar dhe Allajbin Mesude që ngajë kanë marrë mendimin pastaj dietarët e kufës, sikurse Imam Abu Hanife rahimullahu ta të tjerat. Prandaj kjo nuk duhet të shkakto sikurse kemi thënë vazhdimisht. Nuk duhet të shkaktoni një lloj konfuzioni në mes të njerëzve. Nuk duhet të shkaktoni një vallë kokçari dhe mos pajtimi. Yani vepron këtras në bazë të bindjes ti. së tij. Është bindur se orsunjet e veprojnë. Nuk është bindur se orsunjet thot në këto i mfal vazhdimisht, vazhdon të falet dhe nuk duhet kjo të jetë, do thot një shkak për kontestimin e namazut ndokujt. Nga se namazi esenca e tij është porushmëria, ndikimi i namazit në jetën tonë përditshme këtu më radh. Ndërsa çështjet e tjera janë relative dhe veprojnë në bazë të bindjes argumenteve që i kanë arritë çdo kujt, çdo kujt pej nëva. Nëse lëvizja, lëvizja e vogël, nuk është lëvizje e madhe namaz, do ku ngrih këmbë është normal që pak me lëviz nga safi. Apo është ndodhur kjo, jo çdo kujt, çdo jo herë po ndodh kjo. Nëse ka nevojat të lëviz, nuk prish punë. Ka si kjo është lëvizje me arsye. Jo çdo lëviz namaz është e çortuar. Nëse njeriu lëviz për arsye, atë nuk prish punë. Dhe në këtë rast lëvizja për ta plotësuar safin do këtë lëvizje e madhe. Vizja, është pak një, një lkundje këmbësh, kësha me qëjtë ma tje për sëso levizje. Elkund këmbën pak për para asë për masë, do të që të regulonsovinë në këtë dhe tim nuk ka diqka të kjeqe. Dhe e nëkodrujmë nëse ka telefonën e fundit përsonën të. Selam aleikum. Aleikum, salam Aleikum. Aleykum, salam të Allah. Uh, do se një të që tjë tjemi, po. Po. A bërë më bazë du në libren e Shea Albanet për mdyrën e të fallet, këtë ka libren. Po. Po. E piti e dhito është nga të kom dasht më qurë namaz nate, kërë po kërë ku njështë në khalë, si më fal, një mire dhe kom një atë selon po e krysë, e më ndejë e kom khalë dhe gjvitrën. A dhona në mikë fri atore kate, a qysh... Po, po. E piti e dhito është kërë të shantë të dikush për se hire, a bën me shkute hodja për muhe kësi ka për të në sëneve, a dhe që ka më, më, më të mbu hodja me që fri me kës a sepërkat librit të, të Sheh Xhaldre Alba, Muhamullashi Albani dietar pediatrar pediatrat do të njëjë të kërkoston i cili e ka prezantuar jo vetëm formën apo portretin që i ka shkruar i ka prezantuar nga do të thotë uh, këndi i kuptimit të argumenteve dhe fakteve që i ka pasur para vetë prandaj nuk jam unaj që ka ja kontos libër Sheh Xhalbanit as nuk jam unaj që mund të them se do të thotë uh, ku e ka mirë Sheh Xhalbani ku ne kemi mirë ai është dietari madhë, i madh dhe libra e tij është e mbushur me hadithe dhe me argumente. Pra ndaj, ka nga njere përmenet e argumente dhe drej për drejt, por ka nga njere përmenet e kuptimit e argumente. Andaj, ne duhet të jemi të pajtimit jo vetë me Shekhe Albani, për me të gjithë kur përmen argument të qartë, për dhe që duhet e pruartë. Në qovë se për shambull, e ka përmen argumentin, e pas taj, ka nëzirë dispozit nga kjo argument, dhe është munduar që përmes kuptimit të tita zbërten argumentin, Në përmbledhje ka shkaktuar pastaj mos pajtim me dietorën e tij, atërtu do thotë nuk jemi të obliguar të marrim këto saat, por e marrim atë që jemi më të bindur se ka të saktë. Dhe jone është të a dikim të vërtetën atje kudo qoftë ajo. Kudo qoftë ajo. Ësë i përkat se je ngritur në gjysmë të natës me ufal dhe të ka mbën gjysës nuk e ndin, sprish punë. Nuk kanë më kompenzuar, ngas namazni në është nafile. Dhe fakti që e ka përmbyllë me vitër është e mjaftueshme. Por Në qofë se dëshiran, e preferuar ashtë që numin e rekatëve që s'ke pasë më si me e falë gjatë natës, me e kompenzu në, të në e të nesërmën në kohën e namazë të duhasë. Do të të të prej kur të linë dili, një 20 minuta pas linës të dilit, dhe një 20 minuta para se të jenë kohë a drekës. Prej kësë e kohë, dhe në atë kohë, mund të kompenzosh namazin e natës. Sekur se kur që kërë në ditë në ashtë, anha, se pejgamberi sër e ka falë gjeditë 12 rekatë. Pse i ka falë 12 rekatë? Nga se natën e ka pasë të rritë mi falë 11, e pas taj kër i ka ikë ditën i ka falë 12. A dhe që se të kanikë për shemë natën, uh, s'ke punë në falë vitrinë farë, të kanikë 5 reqatë, i falë ditën 6. Të kanikë 7, i falë 8. Të kanikë 3, i falë 4. Të kanikë 1, i falë 2. Por e ke falë vitrinë, e ke falë 3, i ke falë, por e ke pasë rritë mi falë 5. Dhe të kanikë 2 rekatë Dhe tërkja është në rafshin e volënetarës, nuk është obligative. Dhe e fundi do tëtë, në që vëse dikush të përvohet me siher, do tëtë shkante të këhogja për t'i bërrukje. Dhe hogja është një sebep, është një shkak vetëm, e që nuk vendosë aj se a do sërojt dikush apojo, si kurse mjeku. Mjeku shkak, duhet me shku të mjeku. Por a vendosë mjeku për shri me dikut ju, aj i dërmerë masë të duhura. Ai ndërmer mos të duhur dhe i përshkruan ilaçe të vështme për ta i kaluar smundin, por aq ka mundësi që mos të jetë terapi efikase ka mundësi. Aq ka mundësi të shurimi, ka Përndaj, të zgjatë shërimi ka mundësi. Prandaj ne duhet të lidhemi me Allahun xhala. Ne duhet që të bëjmë dhikr Allahun shumë, të ikëndojmë vetë Kur'an, e të kërkojmë ndihmë prej Hoxhës, naqë nuk kemi mundsi ta përballojmë dhe nuk e dim se si t'ja bëjmë. Kërkojmë ndihmë si kur e kërkojmë ndihmën e Mirëku dhe çdo kujt tjetër, por gjithmonë duke qenë të mbështetur në Allahun dhe gjithmonë duke pasur shpresën tek Allahu xhallaxhelalu edhe te askush tjetër. Të tjerë mbështeten vetëm sebepe të shoqëja që Allahu do të vendosë se a do të jenë efikasa ato shoqëja apo nuk do të jenë efikase. Allahu xhallaxhelu na ruaj nga çdo keqësi në udhë në rrugën e drejtë dhe shikojmë nëruar pyetje pas pyetje, telefonat pas telefonat në erën e fundit të këtij emisioni dhe ju kujtoj se pjesa e parë e këtij misioni kishte të bënte më Lumturinë që duhet t'ia garantojmë vetes ton këtbot për të vazhduar pastaj me kët lumturi edhe në varr dhe në botë tjetër. Do tham se janë ndërtuar në 3 pika. E para, ta braktisim këtbot para se jetë në të na braktisë neve, ta ndërtojmë varrin para se të bëhemi banorë të tij dhe ta knoqim Allahun para se ta takojmë atë. Allah na mëson që këto trija të triati arrim dhe Allahu në lumturinë këtbot dhe sigurisë së shëndat do të na mëson çfarëbardh të zbresim në varr dhe çfarëbardh të ringjallemi na façë bor Allahun ta takojm Allahu ju ruajt ku do që jeni deri në takimin arshëm asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh <tip>